Misterele Parisului, pista 10. Grații îngrijirilor lui Murphy și ale lui Rudolf, care au potoli cu multă greutate zbuciumul, cu își reveni cu totul după o criză îndelungată. Era singur cu Rudolf într-una din odăile catului de sus al măcelăriei. Monseniore, ați fost foarte bun cu mine, dar vedeți, aș prefera să fiu de o mie de ori mai nenorocit de cum am fost decât să primești situația pe care mi-o propuneți. Gândește-te bine, totuși. Iată, Seniore, când am auzit behăitul acela jalnic, al acelui biect animal care nu se putea apăra, când am simțit sângele stropindu-mă obrazul, un sânge cald care părea că trăiește, Oh! nu știți ce înseamnă asta. Atunci am retrăit visul cu sergentul, și cu acei bie soldați tineri pe care îi spinte cam, care nu se puteau apăra și care murind mă priveau cu un aer atât de blând, atât de blând, încât păreau că mă plâng ei pe mine. Oh, monseniori, mă nebunește nu altceva. Hai, liniștește te Scuzați-mă, monseniori, acum vederea sângelui, a cuțitului, nu l aș mai putea suporta. În fiecare clipă mi se... Redeșteaptă visurile pe care începusem să le uit, să ai toată ziua mâine și picioarele în sânge, să ucizi bietele animale care nu se pot apăra. O, oh, nu, nu, nu, nu, nu aș mai putea. Mai degrabă aș dori să fiu orb ca învățătorul decât să fiu silit a face meseria asta. Bine, atunci iată ce-ți propun. Cred că vei accepta, că ți voi proceda potrivit acestei certitudini. O persoană care are multe proprietăți în Algeria mi-a vândut pentru dumneata, nu mai trebuie decât semnat actul, o mare fermă destinată crescătoriei de vite. Pământul pe care se află e foarte rodnic și în plină exploatare. Dar nu-ți-o ascund. cunosc curajul Dumitale și nevoia pe care o simți de a te folosi de el, am cumpărat aceste tenernuri cu anumite condiții, cu toate că se află pe alt continent. Trebuie să fie acolo cel puțin în aceeași măsură soldat ca și agricultor. E o redută și o moșie totodată. Omul care în lipsa proprietarului pune în valoare această fermă, o să te îndrumeze și o să te informeze despre toate. Se spune că e cinstit și credincios. Îl vei păstra pe lângă dumneata câtă vreme îți va fi util. Odată stabilit acolo, nu numai că îți vei putea spori bunăstarea prin muncă și pricepere, dar vei aduce și reale servicii țării prin curajul dumii tale. Coloniștii sunt organizați în miliții. Întinderea proprietății dumitale, numărul arendașilor care depinde de ta, vor face să fii numit în fruntea unei trupe armate, destul de numeroasă. Disciplinată, însuplețită prin vitejia dumitale, va putea fi de mare folos pentru apărarea proprietăților risipite în câmp deschis. Repet, că mai ales asta, cu toată primejdia de acolo sau poate tocmai din pricina ei, voin să folosesc neclintitul dumitale curaj, Căci, deși ai ispășit, aproape răscumpărat o crimă, reabilitarea îți va fi mai nobilă, mai totală, mai eroică decât se desfășoară în mijlocul primeștilor dintr-o țară nesupusă, decât în mijlocul vieții tihnite a unui orășel. Dacă nu ți-am oferit dintr-un început această situație, este că socoteam mai mult ca sigur că cealaltă te va satisface și apoi asta e atât de aventuroasă încât nu voiam să te expui fără a-ți lăsa alegere. Ai însă timp. Dacă această propunere nu ți-e pe plac, spune-mi-o deschis. Vom căuta altceva. Dacă da, mâine totul va fi semnat. Îți voi preda titlurile proprietății dumitale, după care vei pleca în Alger, însoțit de o persoană indicată de vechiul proprietar al moșii, ca să te pună în posesia bunurilor. Ți se va cuveni arenda pe doi ani. Când vei sosi acolo, vei primi. Moșii are un venit de trei de franci. Muncește cu țitarul, îmbunătățește-o. Fii vrednic și cu ochii în patru și vei izbuti ușor să faci să sporească atât bunăstarea dumitale, cât și a coloniștilor pe care trebuie să-i ajuci, căci nu mă îndoiesc că te vei arăta întotdeauna milostiv și darnic. Îți vei aminti că a fi bogat îți incubă obligația de a da mult. Deși departe de dumneata nu te voi pierde de ochi. Nu voi uita niciodată că eu și cel mai bun amic al meu îți datorăm viața. Singura dovadă de afecțiune și de devotament ce cer este să înveți repede să citești și să scrii, ca să mă poți informa regulat odată pe săptămână despre tot ce faci și ca să mi te poți adresa personal ori de câte ori vei avea nevoie de vreun sfat sau de vreun sprijin. E greu de descris izbucnirile de bucurie ale cuțitarului. Caracterul și înclinările lui sunt destul de cunoscute cititorului ca să înțeleagă că nicio altă propunere nu i s-ar fi potrivit mai bine. Într-adevăr, a doua zi, Rudolf și Cumörf îl conduse pe cuțitar în port, care plecă în Alger." Adio, domnule Rudol. La revedere, cuțitare! Ne vom revedea curând! La revedere! Casa pe care o stăpânea Rudolf în alea văduvelor nu era reședința lui obișnuită. Locuia într-unul din cele mai mari palate din cartierul Saint Germain, la capătul străzii Plume. Ca să scape de onorurile datorate rangului său princiar, adoptase de când s la Paris un incognito. Însărcinatul său cu afaceri de pe lângă curtea Franței anunțase că stăpânul lui va face vizite oficiale necesare numai sub numele și titlul de conte de Duren. Mulțumit acestui procedeu obișnuit la curțile statelor nordice, un principe putea călători nestingerit, scăpând astfel de plictiserile legate de o reprezentare supărătoare. Cu tot acest transparent incognito, Rudolf ținea cum se și cuvenea o casă pe picior mare. Vom introduce pe cititor în palatul său din strada Plume, a doua zi după plecarea cu în Algeria. Tocmai sunase ceasul 10 dimineața. În mijlocul unui mare salon la parter care dădea în cabinetul de lucru al lui Rudolf, Murph în fața unui birou, sigila niște misive. Un fecior îmbrăcat în negru cu lanț de argint atârnat la gât, deschise ambele naturale ușii salonului de așteptare și anunță. Excelența sa, baronul de grân! Murph, fără a se opri din ocupația lui, salută pe baron cu un gest cordial și totodată familiar. O, domnul însărcinat cu afaceri! Fii bun, încălzește-te, Sunt al dumitare în câteva clipe." O, Sir Walter Morgh, secretar particular al excelenței sale sereniene, voi aștepta ordinile dumneavoastră." Baronul, să tot fi numărat vreo cinzeci de ani, avea părul cărunt, rărit ușor, pudrat și creț. Bărbia, puțin ieșită în afară, era acoperită pe jumătate de o cravată de muselină foarte scrobită și de o albeață strălucitoare. Fizionomia era plină de finețe, ținuta distinsă. Sub sticlele ochelarilor, cu rama de aur, lucea o privire pe cât de șireată, pe atât de pătrunzătoare. Deși era orele zece, dimineața domnul de grun purta un frac negru, așa cerea eticheta. O pamblică, dungată în mai multe culori țipătoare, era anodată la cheutoarea revolverului. Își puse pălăria pe un fotoliu și se apropie de cămin, în timp ce mărf își continua lucrul. Alteța sa, desigur că a lucrat o parte din noapte, dragul meu Murph, căci corespondența mi se pare voluminoasă. Monseniorul s-a culcat la șase dimineața. A scris între altele o scrisoare de o pagin către Marele Mareșal și mi-a dictat una tot atât de mare către șeful Consiliului Suprem. Trebuie să aștept să se trezească alteța sa, ca să-i comunic informațiile celea?" O, oh, nu, dragă baloane! Monseniorul a poruncit să nu fie trezit înainte de orele două sau trei după amiază. Dorește să expedieze acum de dimineață printr-un curier special acestei scrisori?" În loc să aștepți până luni. Îmi vei comunica mie informațiile culese și le voi transmite monseniorului când se va deștepta. Acestea sunt dispozițiile lui." Oh, perfect. Altația sa crede că va fi mulțumită de cele ce voi comunica. Dar, dragul meu, sper că expedierea acestui curier nu e un semn rău. Ultimele scrisori pe care am avut cinstea să le transmit alteței sale... Vestea că totul merge bine acolo și tocmai pentru că monseniorul ține să-și exprime cât mai curând aprobarea față de șeful Consiliului Suprem și față de Marele Mareșal, vrea ca dumneata să expediez curierul chiar azi. Aici o recunosc pe alteța sa. Dacă ar fi fost vorba de o mustrare, nu s-ar fi grăbit așa. De altfel, nu e decât un singur glas care hotărește, în singura și preceput administrare interimară a guvernanților noștri. E foarte simplu. Ceasul era bun și potrivit perfect de stăpânul nostru. Nu trebuia decât întors la timp pentru ca mersul lui neschimbat și sigur să continue a zilnic întrebuințarea fiecare ore și sarcina fiecăruia. Ordinea în guvernare asigură încrederea și liniștea poporului. Iată cum se explică veștile bune pe care mi le dai. Și aici nimic nou scumpe pe baroane. Nu s-a aflat nimic de aventurile noastre misterioase. Nu știe nimeni de ele. De când monseniorul a venit la Paris, lumea sa a deprins nu-l vadă decât foarte rar la puținele persoane care cu îngăduința lui au fost prezentate. Se crede că îi place mult singurătatea, că face deser plimbări în prejurimile Parisului. Altețea sa din prudență s-a lipsit pentru câteva vreme de șambelanul și aghiotantul pe care îi l dusese în Germania și care ne-ar fi fost niște martor foarte incomozi. Așa că în afară de contesa Sarah Mahgregor de fratelei Tom Seyton de Halsbury și de Carră, fie sufletelor blestemate, nimeni nu știe de travestirile alteței sale, de altfel nici contesa, nici fratele ei, nici carul, n-au interese să trădeze această taină. O, scumpe baroane! cine norocire că această blestemată de contese acum văduvă, Oare nu se recăsătorise în 1827 sau 1828? În 1827, puțină vreme după moartea celei nenorocite ființe care ar fi avut acum 16 sau 17 ani și pe care Monsenior o plânge încă și acum, dar de care nu vorbește nicio, o părere de rău, cu atât mai înțelese cu cât alteția să n-a avut alți copii din cărstoria lui. Așa că iată, dragă baroane, am ghicit bine că în afară de mila ce o inspira biata guristă, interesul pe care monseniorul îl poartă acestei nenorocite făpturi, vine mai ales de acolo că fica atât de amar regretată ar fi avut aceeași vârstă. E cu adevărat o fatalitate că această țară de care ne-am crezut scăpați pentru totdeauna să fie liberă tocmai acum, la 18 luni de când alteița sa a pierdut un model de soție după numai câțiva ani de căsătorie. Contesa se crede, sunt sigur, favorizată de noroc prin această dublă văduvie." Și nădăjdele ei săbuite renasc mai arzătoare ca oricând. Totuși ea știe că monseniorul are pentru dânsa versiunea cea mai adâncă, cea mai meritată. N-a fost ea oare cauza, ah, baroane, această femeie o piază rea, să dea domnul să nu ne aducă și alte nenorociri. Dar la ce ne-a mai putea aștepta din pacta ei, dragul meu, meu, odinioară? a avut asupra monseniorului influența pe care o exercită întotdeauna o femeie abilă și ingrată asupra unui tânăr care iubește pentru prima oară și care se află în împrejurimile pe care le știe. Dar această influență a fost înlăturată prin descoperirea manevrelor nedemne ale acestei creaturi și mai ales prin amintirea groaznicei întâmplări pe care a provocat-o. Oh, mai încet, scumpul meu, grâul, mai încet. Vai, ne aflăm în luna asta sinistră și ne apropiem de această dată numai puțin sinistră de 13 ianuarie. Mereu mi teamă pentru monseniorul de această teribilă aniversare. Oh, totuși, dacă un mare păcat poate fi iertat prin ispășire, alteția sa nu poate fi oare izbărvit? Ah! Hai, mie, la iubitul meu curion, să nu mai vorbim de asta. Voi fi îndurerat toată ziua. Îți spuneam doar că la ora asta planurile contestei Sarah sunt absurde. Moartea acelei birete fetițe de care vorbea din nou, a rupt și ultimul lanț care îl mai putea lega pe monseigneur de această femeie. E o nebună dacă stăruie în speranțele ei. Da, dar e o nebună primejdioasă. Fratele ei o știi, îi împărtășește ambițiile și oboselile ei absurde. Cu toate că această demnă pereche are tot atâtea motive să dispare astăzi, cât avea de nădăjduit acum 18 ani." Ar câte nenorociri ne-a provocat în timpul acela diabolicul abate Polidori, prin criminala sa îngăduință." Dar fiindcă veni vorba de acest mizerabil, mi s-a spus că s-ar afla aici de un an doi, dar fără îndoială într-o cumplită mizerie sau dedându-se cine știe cărei indelitniciri tenebroase. Ce de cădere pentru un om atât de cul, cool, cu atâta spirit, cu atâta inteligență, dar și de o atât de respingătoare pervestitate. Facă ce rău să nu se întâlnească niciodată cu contesa. Asociația acestor două spirite rele ar fi foarte primejdioasă. Iată dată scumpul meu meu, chiar interesul contesei, oricât de nesăbuită ar fi ambiția, o va împiedica să profite de pe pasiunea pentru aventuri a monseniorului și să mai încerce o acțiune dușmănoasă." Mm, o sper și eu ca și dumneata. Totuși hazardul a de jucat nu știu ce propunere, reprobabilă, fără îndoială pe care femeia asta voia să o facă învățătorului. Acest cumpliș generat, care astăzi ne mai putem face rău, nimănui trește, uitat, poate pocăit la niște țărani cinstiți din Santul Saint Mende. Mai sunt convins că numai pentru a mă răzbuna pe mine de fapt acestui criminal, monseniorul, osândindu-l la o pedeapsă cumplită, riscă să se pună într-o situație foarte gravă. Gravă? Nu, nu, dragă mea, pentru că iată cum se pune chestiunea. Un pușcăriaș e vadat, un ucigaș inveterat îți intră în casă și te lovește cu un pumnal. Îl poți omorâ într-o cât ești în legitimă apărare sau să-l tremești la șafor, din ambele cazuri, ticăloșul e sortit morții. Acum, în loc de a-l ucide sau de a-l trimite la printr-o pedeapsă grea, dar meritată, îl împiedici pe acest monstru să mai continue o primejdie pentru societate. Cine te-ar putea acuza? Crezi oare că justiția s-a constituit parte civilă, luând apărarea acestui bandit? Nu! No. Ai fi oare condamnabil pentru că, făcând mai puțin chiar decât dădea de dreptul legea, ai răpit vederea celuia pe care legalmente puteai să-l ucizi? Cum adică? Pentru am mi apăra viața sau pentru a-mi de un flagant adultel, societatea îmi recunoaște dreptul de viață și de moarte asupra asemenului meu, drept cumplit, drept fără control, fără apel, care face din mine judecător și călău și totuși n-aș putea modifica după plac pedeapsa capitală pe care aș fi putut-o aplica fără vreo răspundere și mai ales mai ales când e vorba de Tăharul despre care discutăm, că deci este o problemă asta este o problemă. de deoparte situația noastră de prins, suveran al Confederației Germanice. Știu că, în drept, asta nu înseamnă mare lucru, dar în fapt sunt imunități impuse. Dar ia să admitem că un atare proces ar putea intenta monseniorului câte fapte de genorezitate ar preda pentru el, câtă dărnicie, câte binefaceri ar reși la iveală. Încă o dată, să presupunem că în condițiile în care se desfășoară acest caz, ar veni în fața unui tribunal. Ce crezi că s-ar întâmpla? Monseniorul mi-a spus-o mereu. Își va recunoaște vinovăția și nu s-ar folosi niciun fel de imunitate pe care o conferă rangul său. Dar cine oare ar denunța această nenorocită întâmplare? Cunoști discreția neclintită a lui David și a celor patru servitori maghiari din casa de pe alea văduvelor. Cuțitarul pe care monseniorul a copleșit de binefaceri, n-a suflat un cuvânt despre pedepsirea învățătorului, de teamă să nu fie și el compromis. Înainte de a pleca în Alger, mi-a jurat că nu va destăinui nimănui nimic din această întâmplare. În ce-l privește pe tâlhar, el știe dacă ar reclama. Asta înseamnă să-și pună capul pe butuc. În sfârșit, nici monseniorul, nici dumneata, nici eu, nu o să vorbim despre asta, nu-i așa? Hmm. Iubite mea, această taină, deși cunoscută de mai multe persoane, Va fi foarte bine păstrată. În cazul cel mai rău, trebuie să ne temem numai de unele neplăceri, dar și atunci, cu prelejul unei astfel de ciudat proces, vor apărea la lumina zilei fapte atât de mari și de nobile, încât o atare învinuire, o repet, va fi pentru alteța sa un triumf. Mai liniștit cu dezăvârșire... Dar îmi aduci, după cum spuneai, niște informații culese din scrisorile aflate la învățător și din declarațiile făcute de cucuvai în timp ce era la spital, de unde a ieșit acum câteva zile complet vindecate de fractura la picior. Iată aceste informații. Sunt privitoare la cercetările făcute asupra nașterii acestei fete, pe care o numim guristă. Și despre locuința actuală a lui François Germain, fiu învățătorului. Vrei să-mi citești acele note, dragă, de grun? Cunosc intențiile monseniorului. Voi vedea dacă aceste informații sunt suficiente. Continui să fii mulțumit de agentul dumitale? E un om prețios, plin de inteligență, de îndemânare și discreție. Sunt chiar nevoi câteodată să-l potolesc din zel lui pentru că știi că monsenior își rezervă sieși lămurirea unor anumite detalii. Și el nu știe încă nimic despre partea pe care altețea sau are în toată această afacere, nu? O, nimic! Situația mea diplomatică constituie un minunat pretext pentru cercetările pe care le întreprind. Domnul Badimont... Acesta numele omului nostru, are multat și întreține legături pe față sau pe ascuns cu aproape toate clasele societății. Pe vremuri avocați li să renunțe la profesie pentru gave abateri și abuzuri de încredere. A păstrat totuși informații foarte exacte asupra averii și situației foștilor lui clienți. Cunoaște anumite taine pe care se laudă cu cinism că le-a exploatat de două, trei ori, a avut avere și a sărăcit apoi în afaceri. cunoscut ca să mai încerce apoi speculații, redus să trăiască de azi pe mâine, prin mijloace mai mult sau mai puțin ilicite, e un fel de figaro, destul de pasionat când îl asculți. Atâta vreme cât are pentru ce? Se dă trup și suflet a care îl prătește. N-are niciun interes să ne înșele. De altfel, îl țin sub supraverie continuă, fără ca el să simtă. N-avem așa, dar niciun motiv să ne îndoim de el. De altfel, informațiile pe care mi le-a fornizat sunt foarte exacte. Are oarecare probabilitate în felul lui de a lucra. Și te-ar sigur, dragă că domnul nu este una din acele figuri foarte originale, cu o exigență misterioasă pe care nu le întâlnim des, și că o prezență nu e posibilă decât la Paris." Alteța sa ar face mare haz de un asemenea tip dacă n-ar fi necesar să n aibă niciun fel de raport tot cu el. Am putea spori onorariul domnului Badinov. Crezi că o gratificație e indicată? 500 de franci pe lună și micile cheltuieli care se ocupă aproape la acea sumă, cred că ajung. Bare mulțumit. Vom vedea mai târziu. Și nu se rușinează de meseria pe care o face? Oh, el? Din potrivă, îi se pare o cinste deosebită. Totdeauna, când mi duce rapoartele, își un anumit aer plin de importanță. Nu pute să spun diplomatic, deoarece caragosul se preface a crede că e vorba de afaceri de stat și se minunează de rapoartele tăinuite care pot exista între interesele cele mai deosebite și destinele imperiilor. Da, are neobrăzarea să-mi spună și câteodată cam așa. Câte complicații necunoscute vulgului sunt în guvernarea unui stat? Cine ar crede, totuși, că notele pe care vi le prezintă, domnule baron, au fără îndoială importanța lor în treburile Europei? Așa e. Ticăloșii caută să-și ascundă josnicia pentru a face plăcere oamenilor cinstiți. Dar acele note, dragă baroane, unde sunt? O, iată-le, regdatate aproape în întregime, după raportul domnului Badinon. Pe la începutul anului 1827, un anume Pierre Tourménie, actualmente deținut în temnița de la Rochefort pentru crimă de fals, a propus femeii Gervais, zisă Cucuvaia, să ia în îngrijirea ei pentru totdeauna o copiliță de cinci sau șase ani, și să primească drept plată o sumă de o de franci, odată pentru totdeauna. O, oh, vai, dragă baroane! 1827 este chiar anul în care monseniorul a aflat de moartea nefericitei copiile pe care o plânge în chip atât de incontestabil. Din pricina asta și din altele, anul acela a fost foarte funest pentru stăpânul nostru. An fericit, sunt rar, bietul meu măr. Dar să citim mai departe. Târgul dat dată copilul a rămas la femeia aceea timp de doi ani. După care voin să scape de viața grea pe care o ducea acolo, fetița a dispărut. Cucuvaia n-a mai auzit vorbindu-se de ea câțiva ani în șir, când a revăzut-o pentru prima oară într-o tavernă de cartier, acum vreo șase săptămâni. Copil a crescuse mare și îi se dăduse porecla de gurista. Puținele zile după această întâlnire, numitul Turmenie, pe care învățătorul cunoscuse la pușcărie Roșfur, dăduse lui braț roșu, un tăinuitor obișnuit al ocnașilor închiși sau liberați, o scrisoare amănunțită privitoare la copilul încredințat odinioară femeii Jervei, zisă Cucuvaia. Din această scrisoare și din declarațiile Cucuvai reșea că doamna Sera menajera unui notar pe nume Jacques Ferrand, Însărcinase prin 1827 pe Turmenie să-l găsească o femeie care, în schimbul sumei de o de franci, ar fi primit să ia în îngrijire un copil de 5-6 ani pe care părinții voiau să-l abandoneze după cum s-a spus mai sus. Cu a primit propunerea. Scopul lui Turmenie, când dăduse aceste informații lui Braț Roșu, era să-l determine să o șantazeje pe doamna Serafin cu ajutorul unui terț, amenințându-o că va da în această întâmplare de multă vreme uitată. Turmenie afirma că această doamnă Serafim nu era decât mandatara unor persoane cunoscute. Braț roșu încredințase această scrisoare cu cuveli. De va timp complicia delictelor învățătorului. În felul acesta se lămurește, cum aceste știri se găseau în posesia tlharului și cum cu prilejul întâlnirii cu gurista la cârciuma la iepurile alb, cuvaia ca să o chinuiască pe Floarea Marie, i-a spus, s-a aflat cine sunt părinții tăi, dar tu nu îi vei cunoaște. Chestiunea era de a se ști dacă scrisoarea lui Turmenie, privitoare la copilul încredințat odinioară cu cuvelei, cuprindea adevărul. A fost căutată doamna Sera Feng, de asemenea și notarul Jacques Ferrand, amândoi trăiesc. Notarul stă în strada sentie numărul 41, trece drept un solitar și un eflavios. În orice caz se duce foarte des la biserică. În afacere este de o corectitudine excesivă, considerată ca o dovadă de seriozitate. Biroul lui de notariat este excelent, trăiește cu economie vecină cu zgârcenia. Doamna Serafem continuă să fie menajeră. Domnul Ferran, care era foarte sărac, și-a cumpărat biroul de notariat cu suma de 350.000 de franci, sumă ce a fost împrumutată cu garanții serioase de către domnul Charles Robert, ofițer superior de stat major în Garda Națională a Parisului, un tânăr foarte frumos, mult solicitat într-o anumită societate. În parte cu Jacques Ferrand, veniturile notariatului apreciate cam la 50.000 de franci anual, dar bineînțeles că el nu se amestecă deloc în afacerile acestuia. Unele guri rele afirmă că, de pe urma acestor speculații norocoase sau lovituri de bursă întreprinse, în înțelegere cu domnul Charles Robert, notarul ar fi în clipa de față în măsură să restituie costul notariatului. Dar reputația domnului Jacques Ferrand e atât de solidă încât toată lumea e de acord că aceste zvonuri sunt pure calomnii. Pare, deci, sigur că doamna Serafin, menajera acestui om de ispravă, ar putea dă lămuriri despre prețioasa naștere a guristei. O, de minune scumpe, baroane! Declarațiile lui Turmen are oarecare aparență de adevăr. Poate vom găsi prin notar mijlocul de a descoperi pe părinții acestei nefericite copile. Acum despre fiul învățătorului. Ai informații tot atât de precise? Poate nu chiar atât, dar totuși destul de mulțumitoare. Într-adevăr, Badino al Dumitalei e o comoară. După cum veți, braț roșu este sufletul acestei afaceri. Domnul Badinou, care pare să aibă oarecare relații cu poliția, îl l și ca pe intermediarul mai multor ocnași. Asta cu prelezul primelor de pe care Monseniorul întrepisese pentru a găsi pe fiul doamnei George Giusenrel, soția nefericitului acelui monstru de învățător. fără îndoială și ducându-se să dea de braț roșu în cocioaba lui din cartier, strada Bobului numărul 13, Monseniorul l-a întâlnit pe cuțitar și pe guristă. Alteția s a vrut cu orice preț să se folosească de acest prilej ca să vadă cu ochii lui acele groaznice cuiburi de hoți. că poate va da de vreun nenorocit pe care să-l scoată din mocirlă. Presimțirile sale nu s-au înșelat, dar cu prețul căror primești, Doamne mare! primeștii pe care le-ai împărțit cu el, bătrâne și dragul meu meu nu sunt oare în acest scop cărbunarul titular al alteței sale? <laughs> mai băine, viteazul ariotant, bravul meu prieten! Dar ce să mai vorbesc de curajul și de devotamentul dumitare? A fi să mă repet, îmi voi continua deja portul. Iată nota previtoare la François Germain, fiul doamnei Georges și a învățătorului, zis și Giusserner. Să tot fie vreo 18 luni de când un tânăr numit François Germain a sosit la Paris, venind de la Nantes, unde era funcționar la biroul casei de bancă Noel et Compagnie. Din mărturile învățătorului și din mai multe scrisori găsite la el, rezulta că mizerabilul căruia învățătorul îl încredințase propriul fiu spre al ticăloșii și al folosi cândva în scopuri criminale, a dezvăluit acestui tânăr acea groaznică uneltire, propunându-i să înlesnească o încercare de furt și fals ce se plănuia în paguba Caseyneur et Compagnie, unde lucra François Germain. Tânărul respinse cu indignare propunerea, dar nevrând să-l denunțe pe omul care crescuse, a trimis o scrisoare anonimă patronului său, informându-l de complotul ce se urzea împotriva lui și părăsind taină orașul Nantes pentru a se pune la dăpost de cei ce încercaseră să-l facă instrumentul și complicele crimelor lor. Acești mizerabili, aflând de plecarea lui Germain, au venit la Paris, s-au pus în legătură cu braț roșu și au pornit în urmărirea fiului învățătorului, fără îndoială cu intenții criminale, pentru că tânărul le cunoștea planurile. După îndelungi și numeroase cercetări, au izbuit să-i afle adresa, dar era prea târziu. Germain, îndănânc cu câteva zile înainte pe cel ce încercase să-l corupă, a schimbat pe dată locuința. Bănuind motivul care l-a pe omul acela la Paris... Fiul învățătorului scapă astfel încă o dată de primi gonitorii lui. Acum vreo șase săptămâni însă, aceștia au aflat că tânărul locuia în strada templului numărul 17. Într-o seară, înapoiindu-se acasă, era cât să fie victima unei capcane. Germen, bănuind de de unde venea lovitura, părăsi strada templului și din nou îi se pierdu urma. Cercetările ajunseseră aici când învățătorul fur pedepsit pentru faptele lui. De la această dată cercetările au fost reluate din Ordinul Monseniorului. Și iată rezultatul. François Jornemain a locuit timp de vreo trei luni în casa din strada templului numărul 17, casă de altfel destul de ciudată, având în vedere moravurile și îndeletnicirile celor mai mulți dintre locatarii ei. Jermaine era foarte iubit pentru firea lui veselă, îndatoritoare și sinceră. Cu toate că părea să trăiască din venituri neînsemnărate sau din vreo leafă foarte modestă, arăta o grijă afectoasă unei familii de nevoiași care relocuia în mansarda acelei case. zadarnic s-au cerut informații în strada templului asupra noii sale locuințe și a profesiei lui, se este că era funcționar la vreun birou sau în vreo casă de comerț, pentru că pleca dimineața și se înapoia pe la vreo 10 seara. Singura persoană care desigur știa unde locuiește acest tânăr este o a casei din strada templului. Această fată care părea să aibă legături mai strânse cu germen. E o fată frumoasă și tânără lucrătoare, numită domerșoara Rigolet. stă într-o cameră vecină cu aceea în care locuise Germen. Aceasta o dae nelocuită, de când acesta plecase, este acum liberă. Sub pretextul că vrem să o închiriem, ne-am putut procura informații ulterioare. Rigolet? Rigolet! Dar acest nume mi-e cunoscut. Cum se, Walter Merv? Cum? Numele unei domnișoare rigoleț nu e nou pentru ta oh, oh, oh, oh, ce rușine! Doamne, dar monseniorul mai a zice să fac cunoștințe atât de bizare încât nu ai deloc dreptul să te miri de asta, baroane. Dar ia-ți tainițelul. Da, acum îmi amintesc foarte bine. Monseniorul, eratându în povestea guristei, nu s-a putut opri să facă acest haz de acest nume caragios, Rigolet, din câte mi-amintesc, era numele unei prietene de închisoare a acelei nefericite floare a Mariei. Ei bine, acum, domnișoara, Rigolet ne-ar fi de mare folos. Ei, dar să continue raportul." Poate ar fi fost mai indicat să se închirieze camera liberă din strada a templului. Nu primisem dispoziția să merg mai departe cu investigațiile. Dar din niște motive ce au scăpat portărese, avem toate motivele să credem nu numai că vom căpăta informații precise asupra fiului învățătorului, dar monseniorul va putea face acolo studii asupra moravurilor, uneltirilor și mai ales asupra mizeriei a căror existență nici măcar n-o bănuiește. Precum mm, vezi, iubite mörf, după informațiile noastre, urma părinților guristei trebuie căutată la notarul Jacques-Ferrand, iar adresa la care locuiește acum François Germain trebuie aflată la domnișoara Rigolet. Cred că e destul după cât îmi pare și știu unde să cauți ceea ce cauți. O, oh, fără îndoială banoare! Cu atât mai mult cu cât monseniorul va avea, sunt sigur, o recoltă bogată de observații în casa de care vorbim. Dar n-am terminat. Te-ai informat cu privire la marchizul Darville? Da, și cel puțin în ceea ce privește problema bănească. Temerile alteții sale nu sunt întemeiate. Domnul Bădinou afirmă, și îl socotesc bine informat, Că averea marchizului n-a fost niciodată mai consolidată și cu mai multă chipzuință administrată ca acum. După ce a căutat să aflu pricina acestei mari îndurerări, de care e copleșit domnul Darville, monseniorul își închipuise că e vorba de vreo financiară. Iar fi venit în ajutor cu discreția pe care o cunoști, dar pentru că s-a înșelat în presupunerile lui, va trebui să renunțe a dezlega această enigmă. Cu atât mai mare părere de rău, cu cât are o sinceră afecțiune pentru domnul Darville. O, e foarte simplu. Altea sa ne-a uitat niciodată ceea ce părintele lui datorează tatălui marchizului. Știi, dragă meu, că în 1815, când cu remanierea statelor confederației Germanice, Tatăl altiței sale era în primejdie de a fi eliminat din pricina devotamentului său notoriu față de Napoleon. În această împrejurare, răpostatul marquis bătrânul Darville, a făcut mari servicii tatălui stăpânului nostru. Mulțumită prietenie cu care îl cinstea împăratul Alexandru, prietenie care, de data de când marchizul imigrase în Rusia și care, invocată de el, a avut o înrăurire hotărătoare asupra deliberărilor Congresului, unde se dezbăteau interesele principiilor confederației germanice, și iată, baroane, cum se înlănțui acțiunile nobile. În 92, tatăl marchizului e proscris. El găsește în Germania, la tatăl monseniorului, cea mai generoasă ospitalitate. După o ședere de trei ani la curtea noastră, pleacă în Rusia, se bucură de favoarea țarului și mulțumit acestuia, el la rândul lui foarte folositor principiului pe care l-a primit odinioară cu atâta prietenie. Oare nu din 1815, în timpul stabilirii bătrânului marquis Darville, pe lângă marele duce care domnea atunci, s-a legat prietenia dintre Monsenior și tânărul Darville? Da, i au păstrat cele mai duioase amintiri din acele vremuri fericite ale tinereților. Dar asta nu e tot. Monseniorul poartă o recunoștință atât de adâncă memorii omului a cărui prietenie a fost atât de folositoare tatălui său, încât toți cei ce aparțin familiei Darville au dreptul la bunăvoința alteței sale. Așa că nu numai nenorocirilor și virtuții ei, ci și înrudirii cu familia Darville, datorește doamna George neîncetatele atenții ale alteței sale.